Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayarda asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwatullah rahimani Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bi idznillah taala kita melanjutkan lanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis kita pada hadis yang ke-10 Naam Berkata Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah taala wa an Salman bin Amir Ad-Dhabi Radiyallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama qala ahadukum falyufṭir 'ala tamrin fa in lam 'ala ma'in fa in Rawahul Khamsatu wa Ibn Huzaymah Ibn Hibban wal Hakim Dari Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Apabila salah seorang di antara kalian berbuka Maka hendaklah dia berbuka dengan tamar Kurma Jika dia tidak mendapati kurma Hendaklah dia berbuka dengan air Karena itu Tahur Suci mensucikan Diriwayatkan imam yang lima Dan disohihkan imam Ibn Khuzema, Ibn Hibban Dan imam Al-Hakim Berkata syarah rahimahullahu taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini Salman bin Amir adalah Salman bin Amir bin Aus bin Hujar bin Amir bin Al Harith Ad-Dabbi lahu suhbatun Beliau adalah Salman bin Amir bin Aus bin Hujar bin Amir bin Al Harith Ad-Dabbi beliau memiliki suhbah yakni persahabatan dengan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qala Muslim Ibnu Al-Hajjaj berkata Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj rahimahullah Walaysa fi sahabati Dhabbiun ghairuhu Naam Walaysa fi as-sahabati Dhabbiun atau ghairu Tidak ada pada sahabat yang bernama Dhabbi selain beliau ini Naam itu pernyataan Imam Muslim rahimahullah tidak ada pada sahabat yang bernama Dhabbi atau nisbah kepada Dhabbi melainkan beliau ini Salman bin Amir saja wa naqala misra dzalika sunaniyu rahimahullah fi subulissalam ani bin Abdul Bar fil istiab lakin qala al hafiz fi tahdhib at tahdhib qultu fi ashabati Yazid bin Niam bin Niam ad Dhabbi Qala bukhari lahu suhbatun. Berkata dinukilkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah yang semisal dengan itu seperti nukilan Imam Muslim. Imam as menukilkan pula di dalam kitabnya Subul salam dari Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Istiaab. Nah, bahwa tidak ada Sahabat yang bernisbah dengan Rabbi, melainkan hanya Beliau ini, Salman ibn Amir Akan tetapi Al-Hafidh ibn Hajar Menukilkan di dalam kitabnya Tahzibut Tahzib nah, Tahzibut Tahzib ini ringkasan Dari kitab Tahzibul Kamal ya, Ibn Adi, Rahimahullah Diringkas oleh Imam Al-Hafid Disebut, dinamakan dengan Tahzibut Tahzib Naam. Diringkas lagi setelah itu beliau menamakan dengan takrib, ya takribut tahdzib. Jadi dua kali proses. Nah Al-Hafidz menyatakan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, qultu aku katakan fi as -sohaba, pada sahabat ada Yazid bin Naama Ad-Dhabbi. Ya, berarti ada perbedaan dengan nukilan Imam Muslim dan juga Imam As-Sunani rahimahullah. Berbeda dengan Al-Hafidz bahawa dalam sahabat, pada sahabat Ada ad Dhabi yang lain Selain dari Salman ibn Amir Yaitu Yazid ibn Naamah ad Dhabi juga Nisbahnya Imam Bukhari mengatakan Yazid ibn Naamah lahu sohbah Dia juga memiliki persahabatan Yang ini dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Kajir atau kudair ad Dhabi muhtalafun fi sohbatihi ada lagi nama yang lain Yaitu Qudair Yang diperselisihkan tentang persahabatannya Juga nisbahnya Zabdi Juga Hamzallah Ibn Al Zabdi Ya ada yang lain lagi Hamzallah Ibn Durar Qala daulabi rahimahullah Kutila yaumal jamal Wahua ibn mi'ati sanah Ya, Imam Ad-Daulabi mengatakan Hamdullah ibni Nurar Abd Rabi ini beliau wafat di Perang Jamal. Ya, beliau berumur 100 tahun. Nah, jadi ternyata Al Imam Al Hafidh menukilkan ya dari nama-nama sahabat yang Bernisbah dengan Rabi, ya itu banyak. Nah, bukan cuma Salman ibni Amir saja. Sebagaimana yang dirukulkan oleh Imam Muslim dan juga Imam As-Sunaani rahimahumullah. Wadhakara hubnu naa Ibn Qani fi As-Sahabati fi Akhirin mazkurin fil Kutubil Musannafa fi sahabah fayundar fi qawli Muslim. Naam, maka Imam Ibn Qanih juga menyebutkan siapa? Hamdalah Ibn Dhirar ini ya radhiyallahu ta'ala anhu dalam jajaran sahabah yaitu fi akhirin mazkurin fil kutubil musannafah. Naam, yakni sahabat-sahabat yang terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab musannaf. Ya, terkait dengan sahabat. Kitab-kitab yang ditulis terkait dengan pembahasan sahabat. Naam, maka nama beliau ini Hamdalah bin Dzarir Ad-Dhabbi itu di akhir, ya, sahabat-sahabat yang terakhir. Maka hendaklah ditinjau kembali dalam ucapan Imam Muslim rahimahullah kata asy-syarah syekh as Abdul Qadir rahimahullah na'am wa Abu Ishaq as-Shori as-Shori fini rahimahullah tufiya Salman fi khilafati Utsman wa fihi nadhar was-shawabu annahu ila khilafati Muawiyah intaha na'am kata Abu Ishaq al shori fini beliau mengatakan Diwafatkan Salman ibn Amir Abdul Dhabi ini Itu pada khilafahnya Uthman ibn Affan Tetapi ini perlu ditinjau kembali Yang benar adalah Beliau wafat Di khilafah Muawiyah Ya Khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini setelah Ali bin Abi Talib Setelah Khilaf Ali bin Abi Talib Wa fi Nuskhi bulugil maram Al-Mufradah wal masyruhah Sulaiman ibni Amir wahwa khata' dalam nuskah Bulugul Maram ya yang salah satu nuskah ya baik yang menyendiri ataupun yang disyarah itu bukan Salman tapi Sulaiman ini ada perbedaan Sulaiman ibni Amir tetapi yang benar Salman Sulaiman ini khata' keliru ya akan tetapi yang benar Salman ibni Amir Wal Musnif di Tulisil Habir, al Takrib, al Tahdid al Tahdid, kata Fihhi Salman ibni Amir, wahyu al Muafiq li al Usul. Wada'ah Raja al Bukhari li Salman ab Rabi Hafidh Ibn Hajjah penulis kitab Tulisil Habir, kitab Takrib, kitab Tahdid al dan kitab-kitab yang lain. Nah beliau berkata al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah Salman Ibn Amir wa huwal lil usul ini yang cocok ya dengan nusko yang asli ya yaitu Salman bukan Sulaiman dan Imam Bukhari mengeluarkan juga riwayat rawi ini Salman Abdur Radhiyallahu taala anhu naam di dalam sahihnya jadi Salman Abdur bukan Sulaiman Radhiyallahu taala anhu Kemudian after ayarodaan yuftir badat siamih. Ya di sini kita petik faida dari mufrodat ini, ya bahwa kesalahan pada aibmah, ya apalagi terkait dengan nama itu biasa, ya Salman Sul Sulaiman, nam tetapi menunjukkan apa dakiknya, ya penelitian ketelitian para ulama ya maka itu harus dibedakan ya dan harus dijelaskan bahwa yang benar adalah yang ini ya bukan yang itu sehingga akan mempengaruhi nanti terhadap kesohihan atau kelemahan hadis. Naam. Maka para imam adalah manusia biasa, mereka pun bisa salah. Naam, sesuai dengan tingkat penelitiannya. Nah, di sini Imam Muslim, Imam As-Sunani, naam keduanya mengikrarkan bahwa Uh, nisbah kepada Robi dari Sahabat itu hanya satu saja. Salman ibni Amir tidak ada yang lain. Ya, ternyata Al Habib bin Hajar ya, menyebutkan, menukilkan dari para Imam ya, itu ternyata ya, lebih dari dua ya, atau tiga dari Sahabat yang nisbah dengan Robi. Nam, kemudian after Ayyaroda Ayyub terbaadus yami beliau. Berbuka Yang berbuka setelah puasanya Setelah berpuasa Tohur ay muzilun lil adran Tohur bermakna muzil Lil adran Yaitu yang menghilangkan segala kotoran-kotoran Enam Kemudian yang kedua Pembahasan hadith ini Hadil hadithu sohahahu aydan Abu Hatim al-Razi Kama kuala al-hafud fi al-khirz wa qad qala Abu Dawud bab ma yuftiru alayh atau bab ma yuftaru alayh haddatsana musaddad haddatsana Abdul Wahid haddatsana ya'ni Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim al Ahwal an Hafsah binti Sirim an anir Rabab an Salman ibn Amir an Salman ibn Amir ammiha Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza kana ahadukum sha'iman falyufthir 'ala tamr, fa in lam yajid at-tamr, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a Hadis ini disahihkan pula oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Naam Ibnu Hajar di dalam Talkhis Al-Habir di shahihkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi Rahimahullah taala dalam matan ya Al Imam Ibn Hajar menukilkan bahwa hadis tersebut disahihkan Ibn Huzaymah Ibn Hibban dan Imam Al Hakim. Nah di sini ditambahkan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi ya mensahihkan hadis ini. Wa qad Abu Daud Imam Abu Daud mengatakan bab ma yufthar alaihi bab tentang sesuatu yang dipakai untuk berbuka. Nah, kemudian al Imam Abu Dawud rahimahullah menukilkan riwayat haddatan Musaddad menceritakan kepada kami Musaddad ibnu Musarhath rahimahullah haddatan Abdul Wahid menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad dari Asim al ahwal dari Hafsah ya Hafsah binti Sirin tabi'iyah rahimahullah Ali Ar-Rabab ya dari Rabab dari Salman bin Amir ya uh, Salman bin Amir yakni paman dari Ar-Rabab Qala dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Salman bin Amir berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa hendaklah berbuka dengan tamr. Jika dia tidak mendapati tamr, maka dengan air karena air itu mensucikan. Yakni maksudnya menghilangkan kotoran-kotoran. Nah Qala fi taqrib Imam Al-Hafidz berkata dalam kitabnya Taqrib Ar-Robab bi dengan fathah awalnya ra. Watakfihul muahada dan ditakfifi, iaitu tidak ditashdid, ya, banyak ba arrob arrobab, waakhiruh muahada dan juga akhirnya muahada, iaitu maksudnya tidak ada apa uh, tashdid enam, sehingga dibaca robab, ya, karena ada diflam maka arrobab beliau adalah bintu Sulay. Bimuhmalatain ini musaggara. Ta Sulay yang benar Sulay. Jadi Rabab bintu Sulay. Musaggara, musaggara bentuk tasghir Fuailun Ya. Itu bentuk tasghir sehingga dibaca Sulayun. Adz-Zabbia maqbulatan min Beliau juga Gabbiah, ya, disebak kepada Dzabbi. Karena beliau perempuan, maka dobbiyah 6 Jadi, yani, rawi Yang meriwayatkan dari Salman Ibn Amir Yaitu Robab Bintu Sulayah Ternyata beliau juga nisbah dengan Dobbiyah minas salisa. Beliau Rawi yang termasuk Makbul, yakni hadisnya diterima Ya Dari tingkatan ketiga 6 ini apa uh, ketika Imam Ibnu Hajar menyebutkan tingkatan seperti ini maka itu sudah ma'ruf ya di dalam kitab beliau Takrib dari 12 tabaqah ya ada 12 tingkatan ya rawi-rawi yang beliau sebutkan mulai dari sahabat pembesar sahabat pertengahan sampai kepada sigor sahabat ya kemudian orang-orang yang meriwayatkan yang mendapati apa sahabat ya dari kibarut tabi'in dan seterusnya ya pertengahan tabi'in sigarut tabi'in nah ketika menyebutkan beliau menyebutkan di sini tingkatan ketiga berarti dia termasuk apa tabi'in ya jadi kibarut sahabat sahabat sigarut sahabat ya masuk di sigarut sahabat Nam Berarti Beliau termasuk sohabah Tapi sigor Ya Meriwayatkan dari Salman Ibn Amir Juga dia adalah sohabah Nam Wa asyara ila al bukhari Akhrajalah ha fit ta'alik Jadi kata Makbulah itu Istilahnya Imam Ibn Hajar Juga ada tersendiri Ya, Makbul di sisi Al Imam Ibnu Hajar itu memiliki makna tersendiri di tingkatan apa rekomendasi yang bawah ya tingkatan yang rendah nah yang hadisnya masih butuh di, diteliti kalau apa istilah beliau dengan makbul tapi di sini barakallahu fikum ketika kita tetapkan dari sahabat maka tidak perlu diteliti karena semua sahabat atau sahabiah Uh, Udul, ya adil. Nam, wasyara ila an al Bukhari akhirnya lah fita alik. Imam Ibnu Hajar juga mengisyaratkan bahawa Imam Bukhari mengeluarkan riwayat, ya uh, rawi rohab ini Fit alik. Beliau mengeluarkan hadisnya yang terdapat rawi rohab Ibnu Sulaim ini di dalam talik. Ta Maksudnya bukan dalam sahih Al-Bukhari Sahihnya tapi Dari hadis yang mu'allak Al-Ta'liq ya, Yang ini hadis yang mu'allak Nah Hadis yang Langsung Yang beliau memotong sanatnya Wa kathalika ashabus sunan al-arba'ah Demikian pula Ashabus sunan al-arba'ah Nah Wa dhaqara al-tirmidi Annaha yuqalulaha umur ra'ih Imam al menyebutkan bahawa dia Rabbah bin bintu Sulaih itu Disebut juga dengan Ummu Ra'ih Kunianya Ummu Ra'ih Bintu Sulaih Naam, Ummu Raih. Ra'ih itu bau ya Atau Naam Ra'ih Waqala Tirmidhi Baada anak raja hadal hadith Kala Bu'isa hadithun hasanun sahih Imam Tirmidhi setelah mengeluarkan hadits ini Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih Hadith Hasan Soheh Nah Jadi Barakallahu'alaikum kesimpulan hadith ini Adalah hadith yang Soheh Ya disohikan oleh Para ulama Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Ibnu Khuzema, Ibnu Hibban Imam Al-Hakim, Imam Abu Hatim Al-Razi Nah para a'imah Al-Muhaddithin Mensohikan hadith ini Kemudian yang ketiga mayufidul hadis faedah dari hadis Yang pertama istihbabul fitr ala tamr fa yujad fa al ma disunnahkan berbuka dengan kurma jika tidak ditemukan kurma maka air Yang kedua anal ma'a yufidul badan idza afthar alaih shaim bahwa air itu memberi manfaat kepada jasad badan kita apabila orang yang berpuasa berbuka dengannya dengan air. Yang ketiga an-nal fitr ala afdal minal fitr al-ma. Bahwa memulai berbuka dengan kurma itu lebih afdal daripada berbuka dengan air. Naam, berdasarkan dohir hadis. Barakallahu fikum. Itu faedah dari Asy-Syaikh Abdul Ali Basam rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita tambahkan faedah dari Syekh Abdullah Al Basalam nukilan dari Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah Taala terhadap hadis ini, enam bahwa dalam hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat termidi Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallam yuftir ala roto, ala roto, roto batin, fa'ilam yajida fa'alatama roting fa'ilam yajida hisan hasawatin mimba Naam. Fa illam yajida hasa hasawatin mimba Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Ya rutab ini asal katanya rutab itu basah ya ratbun. Basah, yakni kurma basah maksudnya. Kurma basah. Fa illam yajida jika beliau tidak mendapati rutab fa'ala tamratin maka berbuka dengan kurma jadi rutab yang pertama kemudian kurma fa in yajida jika tidak mendapati kurma maka beliau berbuka dengan air ya nah maka ini faedah bahwasanya ya kata Syekh rahimahullah istihbabul iftar ala rutab ala rutab Ya, Yang paling afdalnya Yang paling sunnahnya berbuka itu dengan rutab Jika ada Ini kurma basah Maksudnya ini yang masih mentah Ya, Nah Kalau yang biasa Ke Saudi Umrah atau yang lainnya Dia mengetahui rutab ya, Kalau di Indonesia itu mungkin jarang kita lihat Nah ini Kurma yang masih mentah Yang apa masih hijau, ya. Nah, berbeda dengan tamar. Kalau tamar kurma yang menyebar dengan kita itu tamar namanya, ya dengan segala jenis-jenisnya kurma yang sudah matang yang sering kita makan. Nah, sehingga yang paling afdalnya adalah rutab, ya berdasarkan hadis anas bin malik. Kalau tidak ada rutab baru kurma tamar. Kalau tidak ada kurma baru air nam kemudian saya tambahkan sedikit ya terakhir insyaallah dari faida yang beliau nukilkan di sini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi ya kata beliau imam Ibnu Qayyim wa hadha min kamali shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusaihi fa inna tamra muqawwin lil kabid mamulin lit tab' wa huwa min aksar istimar thimar lil badan wa akluha 'ala ar-rayq yaqtulud dudu fa huwa fakihatun wa ghidha'un wa dawa'un wa halwa Naam Imamul Qayyi mengatakan dalam kitabnya Tibbun Nabawi Bahawa ini merupakan kesempurnaan kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan penyempurnaan nasihat beliau kepada umat Fa innat tamra mukun lil kabid mulinun litab' karena kurma itu ya menguatkan kabid kabid itu hati ya menguatkan hati seseorang nah menguatkan hatinya mulinun litab' melembutkan karakternya subhanallah ini kurma ya ataupun rutab secara medis juga demikian Ya penelitian dari para medis dokter di sini beliau menukilkan ucapan dokter Sobri Lukubani. Rahimahal Rahimahallah. Nah jadi imam Membukoy mengatakan menguatkan hati kurma itu dan melembutkan karakter. Wahwamin aksar istimar. Ini penting ya karena kita semua punya karakter yang berbeda-beda. Nah maka butuh kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melembutkan ya karakter karakter kita semua, maksudnya lembut dalam menerima kebenaran, ya bukan orang yang keras ya keras hati, maksudnya ngeyel terhadap kebenaran. Nah, semua punya karakter masing-masing maka barakalafikum ternyata merupakan kesempurnaan ya kecintaan Nabi kita Salawatullahalalamin kepada kita semua sebagai umatnya. Dan kesempurnaan nasihat beliau, ya, dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau termasuk berbuka dengan kurma itu memiliki manfaat yang sangat besar, ya, yaitu menguatkan hati, melembutkan karakter, dan ini aksar timar taghia. Makanan yang paling bergizi, ya, yang paling bergizi untuk badan itu adalah kurma. Nah, memakan kurma alerik, ya, dengan liur kita kunyah dengan liur itu yaktuludud mem, bisa membunuh kuman, membunuh bakteri yang jahat yang buruk, ya, dan kuman. Ketika kita mengunyah kurma dengan liur kita, kita menelan makan dengan liurnya, maka itu akan membunuh kuman-kuman, bakteri fahuafakihatun maka dia adalah buah ya yang mengandung gizi ya mengandung gizi obat dan manis nah ini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wallahu taala a'lamu bis kita cukupkan dengan wa majlis lebih kurangnya saya dimaafkan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik syad wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik